die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die horizon program hierdie week, waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liekies aan julle voorstel. Ek het laas week gesels met uh, Cornel Viljoen, reeds van 2009 afval, is hy amtlik in die muziekbedrijf bedoenig en uh, ja, as deel van die groep Splintertown wat ook bekend is vir liekies soos Broken Sky, The rive The End Calling You. Hulle het ook die voorrug gehad om saam met grootnames soos Dr. Victor en die Rasta Rebels van Kouk uh, kartel en die uh, Hevels, hevels Fantasties op te tree. Nou, baie dankie vir die positieve uh, terugvoer van die luisteraars. Dit is uh, altijd vir ons een plezier en een voorrug om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou, vandag gesels ek met Anlia Staar. Uh, beter bekend as mevrou Anlea Etsebet wat so opsprak wekkende weergawe van Nkosi Sikelile gesing het in die Kaapstad waar Eben uitgedraf het om slechts die sewende sprongwag te word wat 'n uh, 100 in, uh, internationale wedstryde gespeel het 'n uh, wonderlike prestasie vir Eben en Anlea uh, wat toe nog Anlea van Rensburg was met die verhoog uh, Anlea Star Baie welkom, baie welkom op ons programma vandag. Ek sien u daarna om met jou te gesels en dankie dat jy ingewillig het om met my te gesels. Baie dankie, Liefweg. Dit is my groot voorraag om met jou te gesels en ook natuurlijk aan die luisteraars. So, baie dankie. Nou, om jy af te skok wil ek graag hoor die Vrijstaatse plaas, meisje van waar is Andia uh, welheide geluk en het jy daar school gegaan, groot geword? Uh, vertel om die van die achtergrond. Ja, so ek kom van die vry staat af. Ek, het, ek was geboren en welkom en toe ek een jaar uit was die trek ons Sasselburg toe. En ja, ek was daar op my jylle school in Hoewaan, ek het um, na school, woorschool daar gedoen en toe eers na woorschool dus ek nou uit die vry staat uit en ek het in Pretoria ja, gaan swaat. Okay, nou bly jy nou in Pretoria? Nee, so ek het ehm um, ek het musiekteater daar Ek het 4 uh, jaar ineers groot gedoen. En toe se kaap toe vir, vir, vir 'n ruk en ek en ewen het onlangs baie onlangs is natuurlik getrek wat ons beleid toe getrek het. Okay. En uh oh, lekker. Ja, by die see. <laughs> ja. <laughs> uh, uh, nou jy's eintlik uh, baie veelzijdig nou. Wat is jy eintlik? Is jy sangeres, s'n model, is jy actrice, avonturier? <laughs> ja, nee, ek kyk jy het nogals eh uh, verskeidenheid van dinge. So ehm um, ja, op die huidige stadium sal ek sê sangeres en en actrice, ek denk, maar die twee hoof, hoofdinge wat ek doen. Het jou ooit modelwerk gedoen? Het jy, ja, ja, ek het. Ek het al modelwerk gedoen, ek het ook in, toe ek het 8 was, die, gaan ek voor twee maanden Italië toe om daar modelwerk te doen, en een te doen. Maar ja, ek het het ook geniet, ek het uh, nou maar geswaad het, dat ek ook pikje werk gaan doen, maar Dit het my nie, um, ja, ek, ek is maar iemand wat graag, jy weet, kreatief wil wees, so ek het nie dit lang gedoen nie. Wel, as ek so na jou... As ek nou wat ek, edder, ek, ek, ek die kindste teef, ja, ja. As ek so kyk na jou foto's, sal jy uitstekende model wees. Uh, <laughs> Werig, kyk. <laughs> oh, Vaar, dankie. Ja. Nou, het jy op school aan concerten deelgeneem of in die uh, school gesing? Ja. Ja, en ek het in concerten deelgeneem um, in die school, ek onthou ons het op in die woordschool as daar so um, in die einde van die jaren vertooning was dat ek ook die juffrou so begelk om dit by mekaar te sit um, Ja, so ons het het ook nogal heel wat ek het wel nie koer gesing nie Dit het ek nou nie gedoen nie Het jy aan kunstvestre of sangcompetities deelgeneem? Ek het sangcompetities deelgeneem Um, ek denk ook toe ek baie baie jong was, ek so 8 jaar oud, toe ek my eerste uh, 15 minuut vertooning gehad by die WAN feest in Sasselburg. Vandaar, hmm. dit was van die eerste. Is. Ja. So, ondervinding al van vroeg, vroeg af. Uh, nou, uh, uh, het jy enige certificate of goedes van daare jare? Ek het net, ek het na school, het ek my meersgaat in muziektheater gedoen. Ek wou nog altijd in die kunste ingegaan het en my pa had vir my gesê, dis raag kan ek doen, maar ek moet gaan so, ek moet een graad kry in iets. En ach ja, omdat ek so van muziek en toneelspel houd, ek besluit muziektheater is die beste optie. En, want dis ons nou een combinatie van muziek en dans en toneelspel, drama, So, uh, ja, dit het, het ek nou nou neers geradaan gedek O, oh, en dit val in jou belangstellingen? Ja, absoluut. Nou, het jy op school deel geneem aan enige sportsoort, of is daar enige items wat jy in uitgeblink het? Ja, ek was daar ons baie leuk vir my sport op school. Ek het, um, het zwem gedoen, ek het provinciale kere in zwem gekry, en um, tweekamp, en, um, ja, en had ek ook trampoline en gymnastiek gedoen, toe ek baie jong was, uh, ek zou eindelijk dit baie graag ook meer, um, jy het wel aangehoude in my leven, maar ongelukkig het die, die juffrou wat daar was, en sy was ook die enigste juffrou in die area, wat het afgerig het, het sy weggegaan, sê so, het ek nou maar opgehou met dit, maar, ja, ek het daarinwees die zwem ook verschrikkelijk geniet. Uh, is dit die enigste en wat op professiale vlak was? Ja, die zwem en tweekamp, en tweekom. Nou, op wat er ouderdom het jy besluit om een siek commersie heel na te streef as een moendelike lobo? Um, jy nou, ek van een baie jong ouderdom, ek wou heel eerste, um, waar ek wou altyd gesing het, en toe ek so nie oorskoel is, en ek het ook geweet, ek gaan het definitief doen, um, as, as een lobo in een, een dag, van dat ek klein was, het al die droom het nooit weggegaan en toed ek bieke later, ehm, um, langs lang gestel in toneelspel en films, en ja, as het nou gesê het, het ek maar um, geweet ek, ek wil dit doen, so toe gaan soort ek dit. En um, ja, het denk jy, die drama, het my net eerste, ek het net baie werk gekry en dit eerste, so ek het my eerste met die toneelspel gegaan, en uh, jy weet, bykie tv werk en filmwerk gedoen, En ek wil nog altyd aan muziek werk, maar ek dink nie, die tyd was nooit reg nie, of ek het nooit, die weet, by een platemaatskapie gekom wat in dit wendig die muziek wil doen wat ek van nou nie. En ja, en ek dink nou in lockdown het ek het besluit, het is nou tyd dat ek nou een beetje aandig gee in die muziek, en um, dat ek nou natuurlijk ook vir appel ontmoet. En hy het nou sy platemaatskapie begin, appel muziek. So ek sê een, een van die eerste kunstenaars wat hy nou gedeken het, en hy skryf ook die lekkies en hy is ook een ongelofelike so ja, het is nou ek is nou op start in my leven waar die tyd nou recht is vir muziek en um, ja, ek ek is op die achterplak vir dit. Nou, kom jy uit die muzikale achtergrond ek meen in jylle huis was daar baie muziek gewees, wat is die type muziek het jy maan en na geluister? Hoi jylle um, ja, jy By fik het my ouma en oupa het verskriklike uh, musiek geluister, baie uh opera, my ouma was 'n uh um, klavieronderwyseres en my uh tannie, sy bly in Bloemfontein, tannie Sita, sy sing ook. Um my maater bietjie in drama en my pa se is nou weer die sportieve kant en ek sal sê, my moose kant is nou weer, jy het meer in die kindste in. So, uh, ja, en ek het definitief ook in een nice huis groot gehoord wat um, my paas ook baie liefde muziek. Ek baie Bruce Springsteen, en um, wat sê een, uh, ek nou denk Neil Diamond, het nogal sê, Neil Diamond geluister. Oh ja, <laughs> en uh, uh, uh, op wat er oude dood, om het hier dan besluit om commercieel uh, muziek na te streven, is het nou maar gedure na die uh, COVID-tijdperk. Ja, ja, ek, ja, ek sal so sê die trakfinaalbesluit, dan gaan dit nou definitief nou doen. Ja. Ja. Nou, nadat jy so besluit geneem het, wat beskou jy as die grootste strykelblokke in die mensen pad om daar te kom waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is? Um, weet jy, ek denk, dit is maar baie, ja, gelukkig is die muziekbedrijf ook maar baie is die filmbedrijf, so um, ek dink het was nie soos die so, so skielike groot verandering in my lewe nie. Um, ek, so ek sal sê, toe ek, ek eerst begin het in die kanste ingaan, dit is maar dit is maar moeilike bedrijf. Um, jy, uh, jy weet nooit waarvoor hulle soek nie, en jy weet, as ek soos so hoe gegaan het het ek, jy word maar En die hele tyd gereject of jy is die vir die rol of die rol nie. So jy, dis asof jy vir baie onderhouding gaan verwerk en jy krij net soos 1 uit 50 uit, jy weet jy gaan aan mekaar vir dit. So ek dink dit was vir my in die begin bietje moeilik um, en ek dink dit het my op een manier ook maar sterk gemaak en my het dit ook gemaak, ook dat ek, ek moet weet, ek moet my net net anhou en net, net hard werk en, Anou probeer um, en ek denk toe ek in die muziek inkom toe, weet, ek moet met die cellen um, jy weet ek denk um, daar naartoe gaan, en ek het geweet, ek moet maar net, sê dat, hard en anhou, en ek, ek denk dit is ook as jy so uit die niels kom, paar mense het geweet ek sing omdat ek in ee CEP was en my karakter het gesing, maar ook, dan is dit ook mense wat nie geweet het ek sing nie, dan dink hulle, hierdie wonderlig, kom sing hierdie persoon, kan hulle sing nie, so ek dink um, maar ek dink het is belangrik om nie, dit weet nou voor te probeer verkeerd bewijs, maar net om goed te doen om dit raarig vir jou, lekker is, en jy, jy weet is jou droom, en jy genoemd bied het, en uhm, muziek is ook lekker, want jy wil toneel, toneelspel, speel nou ander karakter, en muziek voel ek spiekie nog meer persoonlik, want jy het spiekie van jou hart ja. en jou muziek met wense. Ja. nou, die die sin van die stem het jou seker skielik op die kaarte gebring, laat niemand meer getwyfel het, dat uh, hier is een sangares nie. Het he daar enige aanbod of, of aanbiedinge daar nagekom, het het jou iets beteken? dit jy, ja, dat het vir my definitief baie beteken. Um, ek sal nie sê dat het een spesifieke aanbieding my kan tegekomen, want ek het klaar geteken by Apple Music uh, voordat ek, voor ek die volkslied gesing het. Maar, um, maar ja, ek denk my net dat, af te s'n enige kunstenaar is so iets ongelooflik, die blootstelling wat jy krij, um, jy weet, want het is oor die 50.000 mense in die stadion, maar het word ook ook wereldwijd uitgesaai. So, um, ja, ek denk, denk definitief, ja, ek nie, dit is waar ek weet. <laughs> ek geloof daar was al voorheen, een stem so gesing, wat soveel opspraak verwek het, dit is vir nie. Het uh, sy sê, daar was uh, achterna so baie gegons en uh, vertel van oe, sy het prachtig gesing en oe, uh, dit is Etzebeth's girlfriend daar en oe. <laughs> <laughs> Haa was baie gesing so daar die opening. Um, ja, ja, dit is baie blij. Het jy enige muziekopleiding op school gehou, meer in die opleiding gehad, enige tyd, met uh, bladlees en die algemene theorieën van muziek, of het jy maar net, uh, uh, of het jy sanglese ook gehad? Ja, ek het sanglese gehad, ek het ook, ook kitaar geneem en klaveer, um, ek het dan nie um, in die saaksamings gedoen, maar ek het, jy weet, het man net dit vir die lekker te gedoen en net laat ek myself of kan begelees moet. En dan natuurlijk toe op universiteit het ek um, tos muziekblad gehad om dit na te en te doen. O, so jy kan muziek lees. Ja. Jy speel jy net op gehoor nie. Yes, ja, nie, kan. Nou, nou ek sê op jou foto's dat jy gemakkelijk is met die kitaar, jy sê nou, jy kan klavier ook speel, is daar enige ander instrument of dan instrumente wat jy graag wil, sal wil speel? Uh, weet jy, ek sê so nogal, ek sê, so, ek speel net um, klavier en kitaar, maar ek sê so nog eens bel van houd om uh, uh, uh, een te speel. O, oh, ja, omspeel men seker ja. so meestal op, uh, op gehoor is het nie. Ja, seker, ek weet gelaat nie. Ja. <laughs> ek sê maar na iemand die moet gaan wat vir my, ja, nee, my. ek weet nie, want daar is my altyd net so mooi, mooi klant. Ja, jy moet mooi weet wanneer om te suig en wanneer om te blaas. <laughs> ja, is verskillende note wat uitkom en so aan. Ja, en, uh, daar, wat ja, wat wel, as, as ek hy vraag aan die kunstenaars vraag, meeste van hulle, kom op met ukulele hulle amal wil ekolele speel. Lyk my, dit is die nietste ja. die nietste ending van die muziekwereld. Weet jy, dit is, en ek moet sê, ek het een, um, maar ek het nog, nog nie begin leer nie. Hy waag vir my, ek het nou gescheed van al ene Seker maar nabankietaar, ek weet nie. Oké, okay, nou, ek het voor die uitsending het al gevraag, om vir ons een speellys van so een paar liedjes aan te bied van Joachim Slingsnitte. Uh, wat is die eerste oog daar die lys wat ons na gaan luister? Ek gaan vraag vir Tis die leine van Jan Blom. Tis die leine, Jan Blom he? Ja. Oké, okay, ons luister na tussen die leine van Jan Blom, hier kom hy. Nou, uh, skryf en toonsetje van jou eie liekies van waar Draag, want ek mis jou maar net Een klein bekie meer En ek wens van hand Ek kom die liefde verleer Tussen die lijna Van jou en mijna Daar stingen daar buiten wat jou verraaien Jou wegvaar jy en ons Daans jy voor jou maakse deur gaan die stilte Stukken skree, want ek mis jou maar net Dis al wat pla As jy my weer sal vraag Sal die boodschap dra Want ek mis jou maar net I'm being mad I'm in pain so now en kom die ligte van leer van jou mond in my naam, die eeuwige swaie wat bijdra, dat ons vrou, vrou en dag, da's ons weer vir jou maak sitteer, ek ga nie stilte stik wat ek mis jou, net, dis al wat bla, as jy my weer sal vrou, O ek die boodschap draag Want ek mis jou maar nu Een klein beetje meer En ek wens van nou Ek kon die liefde verleer Ja As hy, dit was Jan Blom en die achtergrond stem wat julle daar gehoor het, Reino Welwit en uh, die liekie was tussen die lijn en soos aangevraad dier Anlea Etsebet. Uh, julle weet allemaal wie is Etsebet, ne? En uh, ja, uh, dit was haar eerste uh, versoek op die program waar ons met haar gesels en uh, uh, Anlea Staar is haar verhoognaam. Kom ons stap aan en luister verder na die onderhoud. Prasie, prasie, is daar andere wat ook exclusief vir jou liekies skryf? So, dus, um, op die staan is het net appel waar die liekies skryf. Uh, ons het al in een paar ander gewerk. En ek skryf ook sal van my liekies. Ek moet sê, jy dit nou nog nie radig, jy weet vir... Um, ander mense, wel in my familie gespeeld is, maar ietsie wat ek nog van myself hou, en ach, ja, met soos maaf, um, jy weet, as jy, ja. as jy ietsie sal skryf, is het altijd zo, so, uh, jy geef van jysel jy, wat, weg. Ja, jy om het nou met ander mense te deel. Ja, jy, jy. Ik of het nou goed opslag is nie, maar jy weet, want jy familie sal altijd van alles so, wat jy ja, skryf. <laughs> jy geef van jysel weg dier, uh, jy weet, een van jou lietjes, het kom uit jou hart uit, uh, ja. Ja, uh, te deel met andere, maar uh, ek glo, dit is iets wat mens mediteit aan gewoond raak, en wat jy begin, wat jy besef, jy moet doen, van om van jouself te gee, uh, om dan uh, trefers te maak. Um, nou, mm -hmm. uh, medieskrijf van een nieuwe lietje, ek meen, jy sê, jy het al, soepaar geskryf, uh, wat kom vir jou eerst, die lirike, die ritme, die of, of melodie, of word alles sommer so saam saam geskip? Ek sy by my is het nogals die musiek wat eerst gekom in die melodie, en dan nadat nou, sy so ek nou lirike bysit. En die inspiratie? Uh, is dit uh, liefde, die leven, politiek, jou ei ervarings? Ja, dinkie inspiratie en um, wissel maar ook, um, maar ek sal sê, uh, snaaks genoeg, soos meeste van die, van die tye wat ek uh, rarig voel, ek skryf uh, jy weet, or wat die is, dit uh, is a baie laat in die avond, so ek da, die meeste van die liekies wat ek denk is, is mooi wat ek al geskryf het, het ek soos geskryf na 12 in die avond. Uh, ja, so en ach, dis maar, ja, is definitief maar ervarings, of, of liefde, Skoon so, ooit verkeerd gaan met die ene nie. En ja, gij enige iets wat, wat, wat jy weet ek dier van in die tijd wat my inspireer. Kreeg jy, dat jy soms wakker skrik met een lied in die kop wat jy wil graag... Ah, dit het nou nog jy met my gebeur nie. Nog nie, ja, wacht, wacht, wacht. Geet <laughs> kans, geet kans, het kom. Het is kom en Nou, As jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sê jy sê, of dat jy maar wei een spectrum? Ek denk, ek, ek hou bieke van alles, maar ek denk een bieke meer country. So country pop, aanpukker. Oké, okay. en dan uh, het jy al ooit probeer om opera tussen? Nee, ek het nog nie. Ek moet sê, ek het eigenlijk een keer vir a, um, a die toegaan vir muziek, luisbal, en het was eindelijk een opera, en um, um, maar, ja, het maar baie, dit was een verskinnende rolle, en toe hulle my vir die ene rol gevraagd, vir die meisje wat opera sing, en toe, toe maak ek ook maar net een grap, sê, vir die eind opera sê, maar kan het een beer <laughs> maar ja, hulle toe nie, toe nie ingesteem op die ene nie. Okay. En, uh, ja, en, jy sê, uh, die plaasleven, is jy so julle bly ver van die naaste bieren af, as jy dit wil oefen. <laughs> <laughs> ja, ja. Nou uh tydens jou optredes het jy 'n wat jy saam met jou optree of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding? Ja, ek gebruik um, technologie um tegnologie uh dat uh, die um musiek wat opgeneem is, maar 'n gewone gitaarspeler wat ook saam met my speel op die verhoog. Uh dit sien gedurende die COVID tyd was daar baie kunstenaars met livestreaming op Facebook en ander media gedoen het, het jy al ooit so iets gedoen of oog om so iets te doen? Ek het nog nie so iets gedoen nie, maar, ja, ek so definitief en die, in die toekomst so iets wil doen. Um, ek denk, dis nog wel lekker en jy uh, weet, enig iemand kan inskakel, hulle is in hulle eie huis, jy in ah. jou eie huis, so ek denk, dis een mye like, lekker intieme Um, optreden wat mens kan doen. Ja. Uh, is daar enige van die groot name met wie al skouwers geskeer het op diezelfde verhoog? Sjoe. Sure. Nou, uh, ek um, moet sê, ek gaan nou by Afrikaans is groot aanbieds, waar ek denk, okay. ek gaan dit niet hier nou by skouwers skier met, met woonhanger. Ja. <laughs> uh, maar ja, ek was daarin de vorige keer al met een uh, paar van die mense in die musiekbedrijf, uh, wat ek nou nog met dit, ek het al en dit is Stew Hofmeyer ehm um, Adrian Benadi op Apple Natiele nou, so um, ja en dan Natiele nou toneelspel ehm um, Francis Swanepoel en ag ja nee is baie traggies paar mense ja is baie traggies van haar eh huh? so uh, afsterwe die week Ja dit is, ek denk nou nee, net ek het sê het, denk, nou, this, so, so vars, ek nou eie, hou het alwes so vaars in my kop van dit, ja nee, dit is my hartseer. Nou krij jy ooit een uh, stage en m'n zaie theeteks voor mense moet optreef, of geloof jy dit sal makkelike word dier jare? Ek weet het nie, ek, ek, ek, um Ek word ek word definitief eh uh, wat mense sê hulle kry baie adrenalien butterflies. Um, ja, ek kry senuwees, maar dis dis darem een goeie senuwees. En ag ja, maar ek dink dit is ook goed om te hê. Ek dink dit gee jou ekstra energie vir jou vertoning en dit um, en ek dink dit beteken ook eh uh, jy weet laat lateriefie ou iets beteken as jy net ja. gevoel het nie dan dat is een dalkie vir jou so belangrijk nie, so, ja, ek denk het is eindelijk een goeie ding, as jy so die keer op jy sien nie wees is. Ja, er, er, meeste van die kunstenaars sê vir my, hulle die adrenaline of die butterflies nodig, om uh, hulle beste te lever, jy weet, so, hulle sien eindig ja. om het te kry. Ek geloof vooral met die wereldbeker of die uh, rugby uh, stemvertoning van jou, moes jy zeker vreselik nervous gewees het. Of nee, definitief. Kijk, dis, <laughs> ja, nee, dit was ongelooflik. Jy hoor net aan die skade daar buiten, vir jy nou moet taasig staan vir allemaal en sing. Maar, uh, ja, dit was op die beginne man een nie soos een normale vertoning nie. Ek weet nie natuurlijk even is ek sing ook, jy weet, vir sy speciale dags. So het was verskrikkelijk speciaal, en wendervleis oomlik van my ook en ook een emotionele ervaring <laughs> nou oké okay, ons is gereed vir jou tweede muziekstuk maar ons in asjeblief wat ons nou luister oké okay. Appels kom en le my neer uh, kom en le my neer ja oké okay, kom ons luister na uh, is, is hy nie uh, uitsleidelike uh, uh, uh, ruimpletser nie Nieu. nie, nie ok, kom en le my neer, ek gaan nie Ons is soms te emotioneel verloor ons self ons self ja word wendlik van woorde maak ons seer Ek dwaal gereeld, op niemans pas, Ek soek ons staan, na groener gras, Na die een wat in my, die een wat by my sal pas. So kom, le my neer, le my neer, Wees my wat ek mis, wat jou hart van vol is, So kom en vaar die seer, vaak my seer, Lê my vir altyd langs jou neer Ons praat te gauw en dink nie wat ons sê Wil eindlik net een goeie einde he Maar allemaal is bang Bang om die kans te vat Soort zoek soort en keer op keer Vais my self, gebeeld verkeerd, dat een mens soos ek, nie sonder jou kan lewe. So kom en lewe my neer, lewe my neer, vais my wat ek mis, wat jou hart van vol is. So kom fariseer, zeer, en vareseer, vat my seer, en lewe my vir altyd langs jou neer. Sal jy die gier by my aansliek, die jykte in my kweef, by my staan al voort ons sou. Sal jy my draad, die rees, a licht vir my wees, as het koud is my waarom hou. So kom, le my neer, le my neer, wees my wat ek mis, wat jou hart van vol is, So kom en fariseer, vaat my seer, le my vir altyd langs jou neer. So kom en fariseer, le my neer, neer. wees my wat ek mis, wat jou hart van vol is. So kom en fariseer, vaat my seer, en le my vir altyd langs jou neer. So kom en fariseer, neer, wees my wat ek mis, wat jou hart van vol is, so kom en fariseer, vaak my seer, en le my vir altyd langs jou neer, en le my vir altyd langs jou neer. As hy, dit was Appel, en die, hy is geboore, sy, sy geboortenaam was Christof Kotse, Afrikaanse sanger en liekjeskryver van Brits, Noordwest, werkzaam as liekjeskryver by die productiemaatskapie by uh, sy eie, Apple Music, of Apple Music. Sy treffer Boerloop dier my aarde verskyn in 2018 op die Maribola Medias top 20 uh, Apples vijfde volgende album Patriot van 2019, bereik nummer 1 op die trefferslijste van iTunes. Uh, ja, mens kan sien, ek, ek, dit klink vir my, want ek weet later aan gaan Anlea nog een versoek hee van appel, so ek neem aan dit is een van haar ginslinge, en sy is ook by hom aangeteken as uh, kunstenaar. So, ja, kom ons luister verder na die onderhoud, hier is ek en Anlea in gesprek. Het hey, hey, uh, toegang tot die opname studio waar jy kan gesit en randspeel met klankke? Ja, so, um, appelmusiekplate maatschappij uh, vorm op deel van Kuleski Artists, en dit baie van die kunstenaars, so hulle, ek gaan geweldig naar hulle studio, hulle Victoria, die Kuleski Studios. Oké, okay. o, Kuleski, oké, okay. ek sê nou, uh, <lacht> ja, nou, uh, uh, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optreef? Nee, weet jy dit wissel, maar Aski, sê gaan nie daar een keer wees, ek ben iets gespeer in die Weet jy die plek die wissel, maar Aski, sê ek raai nou, is nie nou. Ja, nie is. En jy hem daar in hierdie open hee. Ja. Heb je oor die pak? Ja, sê Ja, ek sien dit is 3 uur, ek is 3 uur, ek sien 3 uur hier. hierdie huis, maar ek raar nou, so weel sien. Ehm... Ooptredes wisselt maar, ek speel by, of ek sing by verskillende plekke. Ek het nou vir lang opgetrede so met Appel en, en hy sing so op dwars hierdie land. En dit ek nou vir die rikkie net opgaan met optredes net, tot ek my eie muziek ook uitdeed. En al is dit nou net een enkel snit dat ek nou nie, nie die heel tyd, uh, jy weet covers van ander kunstenaars doen nie. Ja, ja, maar dit is per tyd, is meeste van die tyd is dit nodig, as jy jou gehoor opsom, en sien, uh, jy steek ons voelig uit, en sê, is, uh, dink, wat sal hulle nodig hee, en dan uh, is dit nodig om uh, ander coverlikies uh, op te, uh, in te bring, ja ja Nou het jou ooit by die nationale kunstefeest en skouwe in Suid-Afrika uh, bygewoon of enigst is uh, opgetree by hulle? Ek het my nog nie virig gehad om dit op te treene maar ek was al by, by van die kunstefeest en die Kwa en Kwa, -kwa um, aardklop, ach ja, het is altijd een baie lekker om buiten wees en um, met al die verskillende my met te kyk wat mense doen hmm. nie. Dit is ook een lekker afbod Ja, en uh, vind jy dat as jy daar optree, dat dit vir jou daar een deur of twee kan oopmaken? Ek denk het doen verzeker. Ek denk met elke optrede, jy moet het goed doen. <laughs> maar uh, ja, ek denk as jy enige optrede wat jy doen en jy doen het goed, jy weet um, het is altijd iemand waarom jy weet okay. Ja, oké. Ja, ik vind het Sorry. Ja. Um, nee, ek denk definitief, dit enige optede wat die mens doen, geef jy een goeie blootstelling, as jy het goed doen, jy weet mense praat over en sê, kom ons krij over die volgende uh, ding wat ons aanhet, of in uh, gesveer wat jy het al draak sien, en hy is bezig om hy so uit te skryf, en hy voel jy sal, jy weet, in die karakter inpas, so ek denk dit mag mens definitief dierig Nou, wat soort optreders is jou ginslim om te doen? Verhoog of skouwe, private funksies? Ek sal sê ek dink verhoog in die theater net omdat ek, ek so lief theater is so, altijd so mooi en en um, Ja, is ook lekker juk van die theater en as so achter die gordijne sta en jy hoor die mense buiten wat praat, wat in die gehoor sit, ek dink dit is wel vals my ginsling en ook want dit is altijd een lekker atmosfeer. Ja, die mense is in a, a feest atmosfeer daar. Ja. ja. Nou, wat er van die optredes wat jy nou al gedoen het, was jou ginsling wat jy die meeste geniet het om te doen? Rene, ek moet definitief sê die optrede wat ek die meeste gelet het, was definitief toe ek die gesing in Kaapstad. En wat, wat er jyne? Raam nie? Ek denk my, ek het my ginspeling optrede, was definitief toe ek die volkslied gesing het in Kaapstad. Oeh! Die springboek dat <laughs> balles gespeel het. Okay. No, nee, dit was definitief ja. my ginspeling, al was het nou net een liekie. <laughs> okay. nou, wie, wie is jou ginspeling kunstenaars? Wie is die muziek geniekeer die meeste? Ek vind diepste Appel, die bakens in die ruket, en die terugfres ek vir Jan Bernadie, en, en uh, oh, ek moet sê, Emily Moore. O, ja, ja. Ek wat, ja, ek vind diepste nog als. En jy sê, en ja, zeker die eerste kunstenaar, wat nie eerste vir my sê, is die Wolfmeier nie. <laughs> o, is betere. <laughs> uh, Uh, nou, dat doen jy ooit, o, okay, ons het net al gepraat oor die coverliekies, uh, okay, wat wat gaan ons volgende luister, jou derde muziekstuk? So my derde liedje wat ek gaan kies is een laaste een en hy is ook dier Appel. Ok, ons luister, een laaste uh, een, alhoewel het nog nie de laaste is nie, <laughs> dier Appel. nie rakke ou is tyd om dier die gouwe ouwe stedra gooi een lang glas ons gaan dier die foto's van door die dag. kan jy glo op alles door die kinders was klein, nou is hulle voel hulle soos die waar jy net laag, omdat jy hy last die inferiande op die kombuisvloer, ons kon praat oor, al sitte my oog geboer, onthou jy die hand in die droe karo, my gevry, op die plaas danse vloer, het was ek en jy waar jy en jy draai knop op van die radio dis sy song wat jy soe by een vannel kijk hoe jy met jouself dans die bijma sexy as jy tipsie rand kijk op ons eerste bank kan jy gloe ons het dag moes iets raak haadone O my sê, dit was weer appel geweest en die laaste een, is die lukies naam, en ja, haal die vinyls van die rakke af, en dan ook die fotoalbums en so, al die dinge wat memories bring, want hou, ek, ek, ek, ek dink net as jy een fotoalbum oopmak, en jy blaai so dier om, wat se memories kom terug na jou toe, en dan die met muziek, as jy oude plate beginne speel, want hy, oe ja, moet hierdie ene dit en dit gebeur, moet daar ene dat en dat gebeur, he, muziek en foto en soveel dinge wat soveel uh, ou herinneringe by jou kan opbring, uh, dit is een van die rede, so kom ek so baie van muziek hou, dit bring goeie memories, dit bring het altyd aan my terug. Ons stap verder met uh, uh, Anlie is uh, uh, on a route en uh, ja, Kom ons luister. En vertel ons meer van die uh, Van Rensburg thuiste. Uh, kom ons steek nou net een uh, voeler uit en ons sê is jy getrouwd of verloof of jy weet. <laughs> en wat is jou manse beroep? Het jy enige kinders? <laughs> ok, uh, ja, ek is verloof. Um, ek het hierdie jaar maart maand of my verjaarsdag verloof geraak in Frankrijk. Dat is my special. Oh, dat lekker. Ja, en ek het, uh, ja, vir jou graag en even Epsweg. Hy, uhm, speel ons vir die springbokke en hy nou ook onlangs geteken vir die staats. So, nou ons, ons het na twee weken terug, het ons nou door aan sy Nou, is daar al a, a, a datum vir die verbinding? So, ons weer definitie we gaan in februari wees. Ok. Ons het nou al voor, jy hulleske deel is, en die rakkwispeer is, die list is nog ons roos, ja, ja. en dit, ons het al vier keer ons datum, oes verander, maar ons weet, ons weet daarom het gaan in 200 miljardie plaats. En het lekker wees as het er in die 14e is, ne, Valentine. Ja. <laughs> um, ek nou op jou foto's het ek nou al die spaniel geseen, en ek het die Jack Rasselkie geseen, uh, is dat enige ander troeteldier in julle huis? Of uh, verkel? Nie, so ek, ek heet een er Spaniel, haar naam is Samer. Vlaag nou is so vier jaar oud. Um, maar ja, is so al trikelde die wat ek En het... die Jack ah, Russellkie, wat op je Facebook is, daar is Jack Russell op daar. Oeg, nou dit is iemand andersom, want ek heet Jack Russell nie. Ah, dit was, uh, ek denk, op een uh, plaasgever. Ja. Yeah. Wow, afdai. Okay. Uh, uh, nou, uh, jy sê jy het op die plaas groot geword? Nee, ek het, ek het in die vrys af groot geword in Sasselberg, uh, maar ons het baie, by my oma en opa gekuier, hulle het op die plaas geblei in Kroenstad. Oh, ok, ok. Uh, ja. Uh, sal jy eendag jou kinders aanmoedig om ook een sangloobaan na te stref? Hoekom of hoekom nie? het al nog was baie gesprek met my uh, ma eigenlijk gehad. Ek denk wat ook al my kinders, jy weet, uh, wil doen ek sal hulle altyd bijstaan uh, en toe as wat ek kan en ek denk, maar ja, ek, denk ek sal hulle net wil stel aan alle verskundige richting he, want ja, ek denk, dit en maar die kindstuur het is maar nie een maatlike bedrijf en nee, het is maar maar um, ons sekere bedrijf ook. Jy weet ooit, jy weet, hoe gaan jou bank, wat vir kant dit gaan nie. So, ja, ek denk as hulle dit wild doen, sal ek hulle bijstaan. Um, maar ek hulle die eventueel nie verseer om dit te doen. Nou, die competitie is een weie velda. Sê my net vir interessant uit, ek was net miskerig om te weet, die uh, gevestigde kunstenaars en uh, soan, is daar enige katterigheid, of uh, sal hulle jou help so ver hulle kan? Hoe voel jy? Nee, ek denk, ek het daarom nog laat nie iets, jy weet, negatiefs um, tegekom nie, uh, self ervaar nie, ja, Ek denk, amal is nogal, amal staan mekaar baie by. Kijk, ek is nou, omdat ek net die appel is en huis, deel van die Kuleski is, kom um, ook nogal is in baie aanraking met die kunstenaarschap by Kuleski Artists is. Um, Dis nou ook uh, Rian Bernardi en Demi Limoor, uh, Corlia en um, Monique. En ek denk hulle, hy uh, is amper soos een familie wat ek, okay. en weet, wat ek nou al achterkom het en self daar ervaar het, wat nogal lekker is ja. so uh, ja, ek doeg daarom nie, ja, gelukkig nie want in so bedrijf is dit maar is so ietsie baie, baie moendlik. Ja, ek het uh, gedink nogals, by, as jy weet, as het miskomt by competities soos idols of so kan jou teenstanders of jou medesangers uh, kan baie katterig begin raak en kan jou probeer afdruk en, jy weet, uh, dit is maar ja. in die mens, om so iets te doen. Nou, Ja, versjekerd. Ja, as het nou nie vir muziek of die drama was nie, wat sysse beroep, sal jy graag wou doen? Janne, ah, sjo, ek, <laughs> ek het nog nooit, raadig, ek het nog nooit, ek weet, ek wil net dit, eens, ek het nooit raar, ek plan B nie, maar ek moet sê, wat ek geniet wel, om te doen is, ek, geniet, wanneer het om um, events te, jy weet, beplan ja. of, um, jy weet, ja, ek dink ek so nogals so en nou kan ek nie die Afrikaanse woord komen, maar event planning. Uh, weet, uh, ja, uh, ek weet precies wat jy meen en ek glo die, luisteraars is ook <laughs> nogals, baie intelligente luisteraars wat ons okay. hulle werk het, hulle <laughs> werketijd. Nou, om op uh, op die verhoog uh, elektrisch te vertoon, Uh, vergt baie uh, interactie tussen in die gehoor en die kunstenaar en kan nogals uitputtend wees. Is daar enige iets specifiek wat jy doen om fix te bly soos draf en gym en fietserij die type goed? Ja, ek is daarom baie lief uh, vir gym en draf so ek doe albei baie draai nog. Ja, ek is eindelijk maar nog van julle leven een um, baie lief vir oefening gelukkig so uh, Um, ja, dit houd my daarom fiks en houd my fiks op die verhoog en ook natuurlijk die adrenaline help ook baie ja. by jou om, om eie energie wat jy nodig het vir jou vertooning. Hm. ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Nee, ek het nie. Nog net, nog net op, op vriende, soos so diebe as ons, ja, oorsteem, maar nog nooit vertooning of soe iets nie. Ja. Uh, kom ons luister na muziekstuk nummer 4, uitgaan ons wees okay. uh, um, ek ga nou geë ek gaan sê vier op die water van Eelandrui 4 op die water uh, Eelandrui sorry ek maak notas daarvan uh, ok ons luister na vuur op die water van die landreie, kom hy Ek ken brand af Tot op die grond Vier op die water Ijs na die vond Ek ken jy brand af Tot op die grond So waar dan As die ogen kom en ons moet Allem gaan Weet ek is nie een vir Opgeer Maar as ek moet sal ek jou Tij geer En bles my Wat jy so gretig aansteek Is mense soos jy wat a haat So hoek ons ek is sat te versele kou My vingers brand maar ek wil blij My vingers brand maar ek wil blij Jy laat my brand Ek ben soms vast weer terug in gisterom By tafel mocht die passie van jou zachte land Ek wil rechtig nie my self verloor Hoe kan ek anders meer na donker Hoe word ja. Gebruik soos jy my die donker Ek weet is nie nie reels, maar ek wil hanger blaai Ek weet nie waar, ek is nie moorde Ek brand my Ek vree water, ijs na in front Ek ken nie brand af, tot op die grond Vir om die water, Is nou in vleg, Ek in die brandaf, Tot op die grond. Vir om die water, Is nou in vleg, Ik in die brandaf, Tot op die grond. Vir om die water, Is nou in vleg, Ik in brand, Ek ben soms van verdergemeen, So dit word ek drup het my so lul. Tot dopie rond. Gasy snaakse geluide by die inleiding en by die uh, uitspeel van die plaat uh, deur landry in uh, ja landry is sy van 'n Swarts en hy van Dispatch, Oos Kaap, het as 19-jarige by die Waterfront Theater in de Kaapstad gestudeer, en bekendheid verwerf, nadat hy die video uh, van sy vertolking van Tuffer than Rest, van Broef Strings, Springsteen, op sociale media gelaai het. Die video het oor nacht meer as 1000 duisend. Duisend, duisend. Nee, ja, dit is miljoen, ja. Het oor nacht meer as 1 miljoen um, besoeken ontvang. Nou, na die video'se sukses is hy genooi om Bok Radio'se ontbytprogram uh, daarop te sing en is tydens die onderhoud door Select Music een uh, platenkontraak aangebied. Sy debietalbum Kleindorp Dromer is 1 September 2017 vrygesteld, sy tweede album Boomhuis is op 19 April 19, 2019 uh, is dit vrygesteld. Nou, sy derde album Natuurlijk uh, is rugsak, is op 21 maart 2021 vrygesteld. Ons luister verder na ons oude onderhoud met Anlea, uh, wel nou is sy uh, etsebed, daartijd was sy van Rensburg. Kom ons luister. maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk? maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te ...van en ja, ek het een rol daarin gekry, so dit was vir my ongelooflike prisse, en nou my fix op die verwoog, en ook natuurlijk die adrenaline help ook baie, ja. vir jou, om eie energie wat die nodig het vir jou vertoon. Hm. Jy ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetreep? Nee, ek het nie. No Stasie ooit in die magmaspog. Dit is jou program hierdie. <laughs> uh, kan ek maar twee goeie neem wat natuurlijk, vir my ons uitstaat? Natuurlijk, natuurlijk. Ja, so ek dink vir my was, ek het op TV-reeks gespele internationale TV-reeks um, op HBO en die regisseer was Ridley Scott, die is baie, baie groot in Amerika. Hy was die regisseer daarvan, en ja, ek het een rol daarin gekry. So dit was vir my oorloofelike verspil, as jy ook so'n um, grootskool TV-reekse werk. En dan gaan ek nou weer, jy het sê die volksleet, ek dink dit is almal altyd vir my uh, gro It's groot, groot ah, luchtepunt yeah, in my leven bly. Yeah. Nou die uh, internationale, of uh, uh, fliek, is dit, een waar julle so spuismen aangetrek is, daar wit ja. is het. O, oh, okay. uh, Ja, sy het so spuismen gelijk en daar ja, jy, daar eiters was verskrikkelijk warm was en baie a, ongemakkelijk. <laughs> was, ja. was het uh, buiten af, of buitenlandelike uh, in die hemelruim spuism uh, type movie gewees? Ja, dit het, dit het nou kamstig in die hemelruim uh, plaasgevind. Die aard, aarde het nou nie meer bestaan nie, en die mense mis nou nieuwe leven gaan maak het op een ander planeet. Wat is die uh, stikse naam? Die stikse naam is Raised by Wolves. Oh, okay. En het jy enige bekende acteurs wat samen jou uh, gespeelde daarin? Ja, ek ek ehm haai nou kan ek jou op sy naam kom nie. Um, ek kan hierdie een jy kan seker vir my my daardie kat nê. Nee. Uh, uh Of, nee nie. Waar? Okay. Um, ai, net ek s'nop. Okay. okay. Okay, ek s'nop eh uh, opsoek dan sal ek hom eh uh, Okay, ek, het, ek, het, ja, nee, ek het met uh, Travis Vimmel gewerk, hy okay. was een van die bekende ak akteers en um, hy het in The Vikings gespeel was hy die hoofkarakter die en die was hy ook die hoofkarakter in die Reis by Wolves en hulle kan sê, he, ons het saam met Anlea Star gespeel, jy weet ja, nee ek hoop hulle doen ok, nou uh, wat so soort optreders is beskikbaar om voor bespreek te word. Enige iets van trouwens tot een feest um, begraffens enige brief? oh jy nou, ek weet nie, <laughs> nie wat dit nis, ek dit nou, dat kan doen nie. <laughs> ja, ja. Moet daarom <laughs> uh, iets opgeweks wees. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ach, ek geniet, ek moet ook sê, ek geniet nog als my belades en, ah, en rustige en die muziek doet mooie werk, is ook nogals my lekker om te dit Maar ja, enige mens, mens maak my jou muziek recht vir die type geleendheid. Ja. So, ja. Vondstentsammerings en die it ook. Ja. Nou, uh, bemerk jy jouself of jy het dier die agent aangeteken? Ek is dier die uh, agent aangeteken, so ek is deel van Kuleski Artists. So, as enige met my wil bespreek, dan um, stuur hulle net een e-post na info-at-kuleski-artists.co.z Lijkt my hulle te nogals klompie uh, baie bekende kunstenaars wat daar baie hulle aangeteken is. Ja, en jy het nogals wat bekende kunstenaars baie goeie kunstenaars Nou, om een bespreking te maak voor optreders, hoe gaan die luisteraars te werk? En indien jy enige voornomers of e-postadresse genoem het, herhaal hulle asjeblief en lees het stadig. Ek weet, jy het nou so pas gelees, maar uh, die doen het asjeblieft. Oké, okay, ja, so vir enige besprekings, um, kan mens net gaan na, kan mens die e-post teer na info at So dit is info at koleskyartists.co.z en dit voel my kan bespreek. Als kleinletters en als aan mekaar. Is dit recht? Hallo? Hallo? Uh, ek sê is als aan en als in kleinletters. Ja, dit is recht. Is daar uh, iemand wat nou in die rij in hun uitklimp? <laughs> ja. <laughs> Oké, okay. uh, ons is uh, bijna klaar, ek, ek, ek, ek weet jy is nou haastig, jy het gesê hier drie uh, uitsie wat uh, bespreek is, so uh, verskoont toch as ek dan nou jaag. Uh, nou, is daar enige iets, waar die luisteraars van Anlea behoor te weet, wat ek nie aangeraak het nie? Weet jy, ek denk jy het nogals aan... Jy het nog ons alles genoem, ek dink ja, ek dink as wel enig is wat hulle nog, nog veel weet op, wie uh, weet uh, toekomstige optredes of op informatie kan hulle altyd ook op my Facebookblad gaan kyk, of op, op Instagram so my facebook sy naam is Anlea van Rensburg en dan my Instagram is Anlea Star Ek sien als myse Anlea Star inser dan vat hy so my recht na uh, Anlea van Rensburg toe op So, daar is, ja. uh, hulle is gelinkt met mekaar. Ja, nou, uh, ja. oké, okay, nou, jou voorlaaste aanbieding. Voor ons dan gaan groet en ek gaan uitspeel met jou nietste eie liedje, plaas lewe, jou oie opname. Wat sal hierdie ene wees? Die volgende liedje wat ek sal kies sal wees, yes, Demi Lee Moor, wie sa hart breek jy vanavond? Uh, wie sa hart? Ok, hier gaan hy. Demi Lee Moor, syng sy om alleen? Ja. Oh. Ok, hier gaan hy. Ek was dadelik gevang in die nette wat hy hang, waar gesteek sy worde en sy kyk. Hoe kon ek nie geweet het te goed om waar te wees, dat die duivel net soos 'n engel like In so 'n dieper val soek ek net vir 'n plek om vas te hou. Daar het so baie al voor my, die selfde gegaan met jou. Sê my, wie so'n hart breek jy vannacht? Het so makkelijk vir jou geval, ek echte lang. Maar ek kijk in jou oor en die bloed, wat op jou handen waas. Hoe jy voel jy nacht wat ek keer het. Jy wat so seer is, wie so'n hart breek jy vannacht? Heer die stories gehoor, Die harte wat verloor, is jou nogal met eerste op die lyk. In die innerlike onder, my glo jy gaan verander. Weet nie joune is gemaak van eiks. In so 'n diep val sien ek hoe saai jou word vir de almo Ek sal haar prik uit die naam Het is makkelijk vir jou geval al jyfse laam Maar jy kijk en jy voel en die bloed wat op jou handen waas Hoop jy voel jy nacht Hoi, ja, jou, dit was Demi, Demi Lee Moore van Durbanville, winner van die TV Musieks kom, uh, Reeks, uh, die contract op die TV kanaal Via. Nou, sy het die plate by Koleski Artists losgeslaan in 2018 sy Afrikaans is groot concert opgetree as deel van haar prijs. Haar eerste liekie by Koleski Artists Mis Eet Slaap Herhaal is uh, net voor die concert uitgereik en was gauw nummer 1 op iTunes. Daar sê, dit was ook die versoek van Anlea, uh, waarmee ons nou gesels en ons is op die laaste stikkie van die onderhoud, so kom ons luister verder. Okay, nou. dan my Instagram is anliastal. Wat hulle nog, nog wil weet op, uh, jy weet, uh, toekomstige optreders, Demi Lee Moer, sing sy om alleen. Ja, optreders, en um, mense kan my ook nog bespreek vir dit, en ook omdat ons nou beliete toe getrek het, ek is nog ons opgewonde daarvoor, want ach, met so'n nieuwe plek om op nieuwe geleenthede, so ag en het maar, ook op jy weet, kijk hoe gaan het, en natuurlijk ook aan nieuwe muziek werk. Oké. Okay, nou die die eh uh, eh optredes by, by by die Afrikaans is groot. Uh, waar word dit gewoonlik gehou? So dit word gehou by die Sun Arena in Pretoria. Oké. Okay. En mense kan nou alkaartjies bespreek en. Ja, hulle kan hulle kan in bespreek. Ek moet sê, ek dink dan vir jylle, hulle hulle hulle te vals Um, die eerste twee dae al, al denk ek, amper uitverkoop het. Owee, <laughs> maar, baie populair. Maar ja, hulle denk, hulle denk, hulle denk daarom nog, nog andere vertonings op te doen. So, kom plek, saar nog paar kies verschikbaar wees. En ek is seker, dit gaat jou be, met vier voeten op die, op die uh, grid sit. Die uh, optreders daar. Nou, uh, yeah, uh, vertel ons nou van jou niets te baba, na die uh, plaaslewe, waarmee gaan ons uitspeel? Ja, so, uh, ons gaan nou uitspeel my plaaslewe, my uh, eerste enkelsnit wat appel geskryf het, en ja, dit gaan maar oor, oor die lewe op die plaas, maar dit gaan ook oor die klein dingetjies in die lewe, jy weet, soos uh, um, soonsak of oor sonokomst, reen, te keier met vrienden om een vier of met jou familie, en ja, ek dink, man het mense wat, jy weet, in die stad bleid nie altyd um, toegang tot dit nie, of kan nie die dagbreek om ons nie, want jy het gebouwe om jou, waar, um, jy weet, as jy op is, dan kan jy al die mooie goed in die leven ervaar en dat kleine hiekies wat mens eigentlik so rijk maak, en ek dink, dit is wel een relikie vir my gaan, dit gaan oorraai klein dingetjies. En uh, toe hy het skryf, hy het aspekte uit jou eie lewe uit, het hy ook uh, geneem en daarin verwerk. Ja, ja, so ek en het lang gepraat oor, jy weet, waarom te skryf en ehm um, ja, omdat ek nou ook op die platteland land uh, het ons ons besluit, jy weet, ek kan hieroor sing omdat ek ook dit ken en Ja, en ek dink maar net mense sal, sal het geniet om het over die klein dingetjes gaan. Ja, nou, waar is die video videoopname van die cover gedoen? So die video kan mense sien op YouTube. Ja. En ek kan net intik Anlea Star plaasleven en hulle soms sien op YouTube. Ja, waar, is hy waar is hy geskiet? O, hy is geskiet, ons het hom in Parijs geskiet op die plaas in Parijs en die duim, het is prachtige plaas En uh, ja, ons het een dag lang aan dit geskied, het was baie warm, maar ook net verskrikkelijk lekker en lekkerste mense wat daarop gewerk het. Nou, het lyk so spred, terwijl jullie dit gedoen het. <laughs> nou, ja, ek sê baie dankie aan Lea vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandaag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek geloof ons gaan op baie meer van je hoor in die toekomst, en dat die besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals. Baie dankie, Lietwege. Het was baie lekker met jou te gesels en ook aan die luisteraars wat ingeskolke leid. Ja, het is tyd vir my om af te sluit. Ek vertrou jy het vir Anja geniet, soos ek self ook gedoen het, en dat jy na haar sal luister op die sociale media, en uh, alle haar snitte daar sal like en uh, sommer positieve comments daarby insluit. Uh, Oké, okay, nou onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige een van julle uh, uh, kunstenaars het wat graag op die program wil optreed, wees seker om my e-post te stuur by ludwigventer at als klein net is, als aan een, en daar Ludwig is L -U -D -W -I -G. L-U-D-W-I-G, ludwigventer at live.co.za, of julle kan my bel, by 072 541 9803. Ek se wil in kontak bring met die betrokke kunstenaars of hulle uh uh, uh uh agente en uh ek sal baie waardeer as die kunstenaars wat oplein skype onderhoude beskikbaar is vir onderhoude van so ongeveer 30 minute met die doel om uh vir bekendstelling voorof opgeneem my oproep sal gee met, uh, uh, op my cellfoon ek raal om, ek sê, 072 541 98 03 Tot volgende week is het ek, Ludwig Wenter wat sê, kijk na jylle self, en, net die allerbeste word toe togewens, see you letters, en uh, ek speel uit met Anlea sy niets te vrystelling, Blaaslewe. Geen my somskijn, geen my rooi wijn Geen my op die dag, somsak, koeler gepak, langs die windbom wat kraak Geen my vrienden, ek weet <laughs> Maar die familie wat jy kan kies, is waar jou story wil I love you I love you I For now it's on